Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Da, lijep pozdrav, evo hvala Mislavu što me e, najavio i na čestitkama, naravno evo kao i svima, svim kolegama koji su došli e, jutros ovdje, sve najbolje svima za novu godinu, evo za mene je definitivno završila 2025-a e, na visokoj noti, jučer u 10.27, postao sam otac po drugi put, pa evo pohvalit ću se sa svojom kćeri Ivom e, i evo, a ušli smo u 2026-u, a to je godina dugo iščekivanog, nikad viđenog, a evo i na hrvatskom radiju nikad slušanog svjetsk 48 reprezentacija prvi put, dakle, na svjetskoj nogometnoj smotri. E sad, ja ću danas u ovom pregledu govoriti o svjetskim prvenstvima u nogometu, dakle, o nekakvim i mojim e, uspomenama, 1998. je prva, dakle, koju baš pamtim jer sam imao devet godina, rođen sam 89. Naravno, ove neke povijesne činjenice, sad ne znam, moj dragi sugovornik, inače, u televizijskim emisijama, Anton Samovijska bi sigurno dodao još koju pikanteriju, jedan e, zanimljiv detalj o prvenstvu malo 70. To je, dakle, o prvom proširenju, možda na 16 reprezentacija, sad ako gospod Samovijska sluša, on će sigurno imati još nekakav komentar na to. E, proširenje svjetsk Dakle, 25. 1994. Dakle, prije e, početka e, prvog prvenstva svjetskog nogometa na američkom tlu, dakle 25. 1994. Evo, FIFA je tada donijela odluku koja će definitivno promijeniti e, budućnost svjetskog nogometa, dakle na globalnoj sceni od 98. od tog prvog svjetskog prvenstva koje je dakle odigrano u Francuskoj s 32 reprezentacije, dakle proširenje je bilo s 24 na 32 reprezentacije i evo od 98. pa do 2022. u Kataru gledali smo dakle sedam takvih pa mogu reći nezaboravnih svjetskih prvenstava posebno za nas jer evo od prvog kojeg ja pamtim 98. kada smo uzeli svjetsku broncu, dakle pobjedom protiv nizozemske 2-1 taj van Zenden koji je zabio Ladiću Uf kad se toga sjetim, da ali eto, prosinečki šuker kakve pre, predivne uspomene 2018. naravno naše finale i poraz protiv Francuske i 2022. nova bronca i pobjeda 2-1 protiv Maroka e, Guardio Loršić, zaista lijepo je to sve bilo pamtiti ali evo, 2026. nosi nešto novo mi gledamo novo svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija sa 12 skupina, zanimljivost tada su govorili da je proširenje svjetskog prvenstva bio nevjerojatan uspjeh i sad mi, ova generacija, sigurno ćemo se s time isložiti jer smo gledali prvenstva s 32 reprezentacije, što je otvorilo mogućnost mnogim zemljama, mnogim reprezentacijama da tada prvi put osjete najveće nogometno natjecanje na našoj planeti. I zanimljivo, 19 različitih reprezentacija je u periodu od 1998. do 2022. uspjelo ostvariti svoj debi na najvećem nogometnom natjecanju na planeti. Primjerice iz Azije dakle Kina, Japan i Katar koji je ponovno na ovom svjetskom prvenstvu u Africi, Južna Afrika, Angola, Obala Bjelokosti, Gana, Senegal i Togo, evo pamtimo tu zanimljivu reprezentaciju Toga iz 2006. O, ovaj pregled će biti pun nekakvih osobnih poveznica, razmišljanja sa poviješću Toga je 2006. primjerice bio u skupini sa Francuskom, sa Švicarskom, sa Južnom Korejom legendarni Shea Emanuela de de je igrao za njih, naravno igrač Arsenala. Jamajka je debitirala naša skupina, 98. Panama, Trinidad i Tobago koji je također bio 2006. s Englezima u skupini. Bosna i Hercegovina, gledali smo ih 2014. protiv Argentinaca, Irana i Nigerije. Hrvatska, 98. uzela broncu Island koji je bio s nama u skupini 2018. Slovačka, pa pamtimo ih, pa 2010. A nekako odmah padne na pamet kada su igrali onu skupinu s Talijanima, Novim Zelandom i Paragvajem. Slovenci, 2002. sebastian Cimirotić, Španjolci u toj skupini Južna Afrika. I naravno Ukrajina, 2006. zanimljivost jedna uh, kod uh, Ukrajine, dakle oni su došli do četvrt finala, tada ispali od Italije 3-0, a baš na tom prvenstvu se dogodio jedan kuriozitet da je, primjerice, jedna Švicarska uspjela ispasti sa natjecanja bez da je primila i jedan gol iz igre. Dakle, pobjeda 2-0 protiv toga, protiv Koreje, remis francuskom bez golova, i onda, dakle, u osmini finala 0-0 i na penali izgubili zgubili Ali evo to se dogodi. Gledali smo, dakle, svjetska prvenstva i sada to sve odlazi u povijest. Jer nam slijedi 2026-a, evo, neke reprezentacije su definitivno dobile priliku. Pa i sam Gianni Infantino je rekao, predsjednik FIFA, pa želimo omogućiti većem broj zemalja svima da dođu na svjetsko prvenstvo. Ovo je sad floskula ili ne, radili se danas zapravo išta da nije za novac. Pa... Budimo iskreni, realno i ne. Nogomet se komercijalizirao jako i nove zemlje su došle naravno na svjetsko prvenstvo i definitivno možemo reći da ono što ne valja, ono što možda u FIFA, što u svjetskom nogometu nije dobro je da glas za predsjednika za FIFU svake reprezentacije, svake zemlje vrijedi jednako. Primjerice Njemačka koja znamo kakva je velesila u Nogometu jednako odlučuje o svemu kao i Curaçao, a recimo da najmanja zemlja koja je ikad se plasirala na svjetsko prvenstvo je baš sa njemačkom i u skupini E gdje će još biti obala bijelokosti ili Ekvador. Ali ajmo početi dakle Meksiko i Južna Afrika 11 lipnja 2026. otvorit će svjetsko prvenstvo u SAD u Meksiku i Kanadi i zanimljivo to će biti repriza utakmice otvaranja, mislim da se još nije ponovila ista utakmica otvaranja na svjetskim prvenstvima 2010. i 2026. A dakle, bit će isto Meksiko protiv Južne Afrike, e, tada je to naravno bilo na Južnoafričkom pluna svjetskom prvenstvu, evo jedinom koje smo propustili e, od kada smo, dakle, postali članica FIFA E, Meksiko i Južna Afrika tada Sipvive, Čabalala, jedan fenomenalan gol i ples koji je uslijedio koji je dakle ostao upisan u povijest i Rafa Marquez koji je izjednačio tada na 1-1 jedan, jedan, to je bila utakmica otvaranja s njima u skupini još i Južna Koreja potencijalno danska iz tog UEFA Playoff D, biće izuzetno zanimljivo, eto možda smo mogli dobiti i atraktivniju utakmicu za otvaranje svjetskog prvenstva, ali Meksiko i Južna Afrika, vjerujemo, neće razočarati. U skupini B na ovom svjetskom prvenstvu 2026. čeka nas jedan od domaćina Kanada koji će igrati protiv domaćina prošlog svjetskog prvenstva, a to je Katar, s njima i Švicarska i tu potencijalno Talijani. E, hoće li? E sad, dolazim do one rečenice E, da mi je neko rekao ili E, da vam je nekao, netko rekao. Vratimo se malo u 2006. Talijani su osvojili svjetsko prvenstvo, naravno nezaboravnu finale, materaci i Zidane su ga obilježili i onaj potez Zinedine Zidane za kraj njegove karijere. Talijani osvojili 2006. prvenstvo i sad da je netko tada jednom prosječnom, ali i zagriženom e, ljubitelju talijanskog nogometa rekao e, slušajte, sad ste osvojili svjetsko prvenstvo, dakle 2006. i sad ću vam reći sljedeće, nećete igrati kaut fazu jednog svjetskog prvenstva najmanje 20 godina što bi mu rekli italijani pa ti si luđ, šta ti je svjetski prvaci kanavaro, najbolji igrač na svijetu imamo ludilo reprezentaciju, međutim to se je dogodilo, 2010 evo već spomenuta, dakle italijani nisu uspjeli proći skupinu sa Paragvajem sa Slovačkom i sa Novim Zelandom s kojim su organizirali 1-1 2014. ona nevjerojatna skupina Uruguay, Kostarika, Engleska, Italija, naravno svi smo stavljali ko će biti prvi Englezi i Italijani na kraju Kostarika ispred Uruguaya, a Englezi i Italijani lagano la Papa. da bi eto 2018. i 2022. jedna nevjerojatna vele sila kao što je Italija propustila Dakle dva svjetska prvenstva sada su u opasnosti da im se to dogodi i treći put, evo pod vodstvom trenera Đenara Gatuza, njihovog izbornika, donedavnog trenera Hajduka, ali morat će proći. E, pa zanimljive kvalifikacije, vels je uvijek opasan, Bosna i Hercegovina, sjeverna je Irska tako da oni bi upali u skupinu B gdje su Kanada, Katar i Švicarska. E sad ako vam ovo zvuči poznato, Brazil, Maroko, Škotska, da da to je bilo i 98. na svjetskom prvenstvu evo prvo kojeg ja pamtim brazil Škotska, prva utakmica otvaranja, Cezar Sampaio bilo je jako zanimljivo, bilo je lijepo to gledati s devet godina, tada sam bio mladi šahist na svjetskom na državnom prvenstvu u Hvaru gledao sam svjetsko prvenstvo Maroko Škotska također igrali, a tu nam je i Haiti, koji nije prvi put na svjetskom prvenstvu, evo, veselimo se i ovim terminima, mislim da zagriženi ljubitelji nogometa neće propustiti primjerice utakmicu prvog kola, Haiti, Škotska u tri ujutro, neki će se dizati gledati Austriju i Jordan u šest, Alžir i Jordan recimo u četiri, Uzbekistan, Kolumbija u četiri i tako dalje, tako da nam ovo prvenstvo nudi Puno zanimljivosti, hoće li Brazil konačno nešto napraviti jer znamo da na prošlim prvenstvima nisu prolazili onako kako su htjeli. Ha, eto 2022. i Petković ostaće im sigurno u trajnom sjećanju. Evo i drugi domaćin, odnosno jedan od tri domaćina SAD je dobio zanimljivu prolaznu skupinu, rekli bi svi protiv Paragvaja i Australije i potencijalno Turske ako prođe one dodatne kvalifikacije. Te dodatne kvalifikacije igraju se naravno u trećem mjesecu, e, četiri europske reprezentacije će još proći, još imamo dva interkontinentalna playoffa, tu će biti veselo zanimljivo. Irak, Kongo, Bolivija, Nova Kaledonija, Jamajka, Surinam, samo neke od zemalja koje ćemo potencijalno gledati na svjetskom nogometnom prvenstvu. Amerikanci dakle protiv Australije eto dvoboj e, velikih zemalja u skupini ide, rekao sam Njemačka, Kura Sao, Obala Bjelokosti i Ekvador, evo i Njemačka i Ekvador ponovno se sastaju nakon 2006. i oni su igrali u skupini tada Njemačka pobijedila tri nula obje ekipe prošle dalje, Njemci na kraju na svom terenu uzeli treće mjesto i toga se dobro sjećamo, Nizozemska ponovno protiv Japana u skupini F tu je i Tunis, zanimljiva skupina Genaš čeka Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland, evo koji rekli smo nije prvi put na prvenstvu, hoće li Belgija konačno opravdati to što je stalno u top 7-8 na fifinoj svjetskoj ljestvici, a eto napravili su puno manje od nas na svim prošlim svjetskim prvenstvima, izuzav eto te 2018. kada su osvojili broncu e, u borbi protiv Engleza, Španjolska... No sad kapvertsko otočje, zelenorski otoci, zelenorska republika kako god hoćete, Saudijska Arabija i Uruguaj. Evo veselim se osobno utakmici Uruguaja i Španjolske. Francuska Senegal u skupini. Budili to kakve uspomene, a apsolutno Francuska Senegal dvije sada već nažalost pokojni papa buba diop zabio za tu nevjerojatnu pobjedu Bartez na podu i papa buba diop spoda za jedan nula i za nekako pad Francuske na toj svjetskoj sceni, pa evo, sve skoro do 2018. kada su protiv nas osvojili. Tu je i Norveška evo i Norveška budi uspomene koja će igrati protiv Francuske, neki će reći eto moralo se i to dogoditi da Mbappé i Haaland, dva najbolja svjetska napadača, konačno odmjere snage igrajući jedan protiv drugoga i to će se dogoditi u skupini i na svjetskom prvenstvu koje čekamo, Francuska protiv Norveške. Norveška koja eto od devedeset osam čeka nastup čeka naravno tu svoju generaciju gdje su sada Martin Edegard Aleksander Sorlot i Erling Broutholland definitivno norveška koja je igrala s brazilom sjećamo se sjećam se žutih kopački četila regdala koji je u posljednjem kolu protiv brazila zabio iz penala Havard Flo i Bebeto nevjerojatna utakmica, Norveška na kraju pobjedila Brazil, prošla dalje, ispala Italijana, Brazil naravno otišao do finala gdje je Francuska osvojila, eto ova prvenstva, ove utakmice bude uspomene, poveznice su brojne Skupina je, evo na Mesija Argentina, Alžir, Austrija i Jordan, neki će reći eto lagani početak za Argentince, ali sjetimo se prošlog prvenstva gdje su izgubili prvu utakmicu od Saudijske Arabije nisu više ni sve te reprezentacije samo e, sad ćemo ih pobijediti, idemo lako, ali evo oproštaj Mesija, oproštaj i Cristiana Ronaldo, vrlo vjerojatno 40 mu je godina, 5. veljače će, će napuniti 41 zapravo a će protiv Uzbekistana i Kolumbije i potencijalno još, dakle, interkontinentalnog kvalifikanta. Ronaldo i Messi, jedan do drugog u skupini, posljednje svjetsko prvenstvo za njih, šesto, Luka Modrić, svoje peto prvenstvo, skupina AL, evo, morali smo očito biti s englezima u skupini i ta prva utakmica, kaže Zlatko Dalić, pa to će biti najjača utakmica prvog kruga svjetskog prvenstva. Ja se apsolutno slažem, igraće i Brazil i Maroko, ali engleska, hrvatska poslastica, kakve nema, u su u deset sati po našem vremenu bit će dobro i za gledanje, definitivno, s obzirom da je eto, lijepo vrijeme, prošlo je to e, vrijeme prvenstava, barem neko vrijeme koje će se igrati po zimi, kad pamtimo taj Katar e, koji se igra u zimskim mjesecima, a e sad što će biti 2034. u Saudijskoj Arabiji. Pitamo se hoće li biti 64 reprezentacije možda ili neće, najavio je naravno Gianni Infantino još jedno proširenje, ali vidjet ćemo Ghana i Panama, evo Englezi imaju uspomene dobre protiv Paname, 6-1 su ih pobjedili 2018. na svjetskom prvenstvu na putu do polufinala, a naravno gana pa jesmo li mogli bolje izvući ili ne? Jedna od najjačih afričkih reprezentacija, pratitelji engleskog nogometa e, sigurno znaju kakvu moć ima, primjerice Antoine Semenjo, igrač Bournemouth, koji sad može birati, hoće li u Manchester City, hoće li u Chelsea, oće li u United, hoće li u Liverpool, ovdje i ondje, tako definitivno opasnosti postoje, ali mislim Hrvatska je na prošlim svjetskim prvenstvima uzela. Srebro i broncu. Odradila najuspješnije kvalifikacije u povijesti. Neki će reći, ah, bila je lagana skupina. Ali dobro kaže Zlatko Dalić. Skupina je takva kakva je, jer smo mi to zaslužili svojim igrama, pa je tako ostavljena i Crna Gora, i Farski otoci, i Gibraltar, dakle, i za nas. I Češka, koja je stradala pet 1 Pa eto, neka na valu toga novo svjetsko prvenstvo bude izuzetno uspješno. Neka bude ono koje ćemo pamtiti, koje ćemo gledati i slušati u noći te utakmice vjerujem da će biti nezaboravne da će biti ono što ćemo prepričavati. Evo, moj dio je nekako prošao brzo, sad eto, nadam se da sam rekao ono što treba a vrijeme je za novu temu ja sam Ivan Dorijan Molnar i slušajte HR2 Sve najbolje